etorriak hortu hondo irratiko sortzigarren irratzaio da. Gaurkoan, Arkaitz Bionekin gertatutako iztizua ezberbe dugu. Badak izuenez, puertoko espetzean eraia aurkitu zuten. Herri guztietan eta elorri batez ere egindako mobilizazio, mobilizazioetara orbil du den jente guztiari eskerrik asko. Nola ez, gure bezalgadari beroena Arkaitz Bionekin zenit eta lagunei. Eta orain, erratzaio hornean lagurkena egingo dugu. Errazteko, Eh, monografico bat ekingo dugu, ero berben orgia, ajeta kulturala eta bukatzeko Betiko Radio errebelde. Ekin de hiogu! Edoagian aldatzeko Eguzkiak alde batetik irten. Neta bestetik zantzen da, baina biepitarrean inork ez daki zertan dan Makarrik berriz dela bat dalkatu, eh, men horren bakarrik behar dugu txero pena zaindu eta inoiz ez galtu egun zenak ez dira berdin Bueno, gorkoan, hortu hando irrazionetan ekarri dugu goi mehilako zentxeari bat espera Pensilvaniatik dator eta, bueno, ba, salduko dugu zer da biogenesia iguzpuntu desberdinetatik esan beharrekoa da dure sindromea bailatzen duela Eguno, makein e, donzorea? Eguno, ba, eguno bueno. bueno. Eguno Eguno, aziko nahiz Eguno, zurea da mikroa Vale, biogenesia galdetu bidazuea, ezta? Zer den biogenesia pedo, Eh, e, biogenesia zentsilariek, ba bi adarkatua adar dago nola eh, bai geologo eta biologoen eh zera ikus Orduan hasiko naiz bizkarab georgoen ikus puntua sinten asat mamama, como como schemen eh asaltzen. Eh, nolabaik geologoek esaten dute Ba, nola ADN, ADN hori, bai, kate oso komplikatu, kompleksuak diren amino asidoen eh, uko kateak, eh kateoiak gozar, gozar, peta, todorro, todorro. Eh, tesidir dela, bait eh m mm, zortu balditza, eh edon diren balditza, eh? lurran egon diren balditzak. Ezaberra da, eh, bizitza amino edo kate karbonatutaz osatuta dagoela. Tela chupo, tela chupo seno. Eta eh, zera hori nola baita e, geolagoa din horie hori hain komplezua da non esintzen e, berez sortu hemen hori ban nola baita esaten dukte meteorito batetik ez dit e, e, torri zela ez, meteorito bat ez da dela nola Orduan hori ban hori izan zen e, e, torri zela kaka, kaka kaka piz orgia orgia tratsupo mamak eta e, adene hori komplezua egin zen Barrutik kanpora, ez? Eh, Azkenean eh, nukleo hori sortu zen eta gero etorre esala zelular, eh? zormena, ez? Einen zelula primogeni horren eh? zormena, ez? Zemen, zemen, zemen, mekoro! Azti! Ah, biologoak guztiz kontrakoa da, etzaten durie. Eh, sortu zela bizitza kanpotik barula. Hau da, eh, eh, eman zirela baldintza zehatz batzuk eh, planetan, non eh, kate carbonatu oiek, kate proteiko batzuk, kompresoagoak eh, egintziren eta... eta gozar, gozar, si, orgia, si, te lamento! Eh, kate oiek, ahen luze egintziren eta enkompreso non puntak, lotu egintziren, eh? Uh -huh. Zuten xa kordel bat, nola eh, puntak, hori kordel, kate proteiko... Te, te lamento, te lamento, moko, moko, goza, si, bito! Eh, kate oiek lotzen dira puntak Eta nola bai sortzen da kanpo eh, eta barru daukan zeo zer? Eh, ez da. Eh, hondillo estela inolako bizi organikoa ez, organikoa da baina ez da, ez dauka bizia. Orduan eh mama da mama da, finalar, finalar tabla. Eh, hori esaten dute nola eh hori sortu eta gero eta barru eta kampu horien elkartrukatzen e, e, egitean pa, gero eta komplezoago egin zen barru hori non bai ADN, bai zelula daukan e, orgia, orgia, orgia, todo salamez, venga zi, foiar, foiar, foiar! Zortu zen, e, azken nengo, zelula primogene hori. Horre dira bi, bi, bi ikuskuntuak. Ondo? Eta erdo eta... Txupa, mena, txupa! A, le nata, gure ikus kurulu, gureguna eh, sin descrane bai bai la YouTube, pentsira ez da kit, eh, zure asentua gelditu da pentsiruan, di. Bai, bai, bueno, ni zates eh, dire gurasuak, eh, euskalduna sidete, follaron, follaron mucho. Eta baina orraitik euskaldak, baina bueno, nei, bai, bettan eh, jaioa, jaioa, eta, bueno, biologo anaiz, askenan ikusi zure nik biologo, ni ikuspututik, norran biologoan katedratik ona ez ta. Ba, Ah, ah. Na, na, sí. Vale, va esquerra, eso lo proser allí. Vuelves una media veste gai bat eh jorratzeko, ba, gasso, vale, camelato bait, camelato bait. Vale. Ez gelazo. Ba, la... Vale, eso hay cousuva. Aurreko ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. astean bezala Gauberdiko teilaren enkarteko artikuluen irakurkettari egingo dio. Pasan astean helburuetan utxi genuen eta beste helburuetako bi irakurriko ditu. Segaren artikula. Epe ertainera, epe laburrera eta batzuetan bereralako beharrez gauerdiko teillak pertsonen arteko harreman seksualak gehitzea maidan du. Eta baita oeko bakartasuna neguko hotxak, larunbat gaueko ezinak eta oroa baita azte guztetako borrakatzea ere. Zazpigarren artikula. Zorrerako helburu hauek lortu azmoz, elkarteak berekiden artean zabalkundea eman dion agin botatzea dituko dugun arte jatorrari. Eta atorren astean itxe ingo dugu agin botatxearen artearen gora-bera gustietas. La mujer que quiere a dos no es mala sino entendida. Cuando una vela se apaga, la otra queda encendida. ¡Adiós! ¡Ladies and gentlemen! ¡Aztecos retracas! ¡Sari nagusiaren irabazlea! España, herreñuko, infanta Cristina da. Sientzia proposatutako hipotesia baiestatu duelako bere deklarazioekin. Hau da, aristrokraten arteko ualketa incestu osoek gizaki disfuntsionalak sortzen dituztela. Izan ere, bere txeko urrezko bajila nondik datorren ere ez dakilea erakusten du espezimen honek. Zeletan, dela guillotin. Jo, ze si barikoaz pergarrize! Ez dabe zoe behikikola! Nola nabaritzen da, ez duzula ortu hondo irratia entzuten. E? Eta orain, agenda! Otxailak amalago. Gaztetxean zeiterdietan roteaflorari buruzko hitzaldia. Dakero, sortxiterdietan jazgaua pitsakotearekin. Eta otxailako behitairu gazteguneko bilera gaztetxean. Domeka bostetan animatu eta parte hartu. Zure gazteguna diseinatu. Da ezaiztu, Domekero asamla zazpietan izango dala gaztetxean. Konbidatute zauz. verbal contra el gobierno, usándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Aquí Radio Rebelde, desde los confines de la identidad, estamos hartos de la ambigüedad, de la pasividad que os hace cómplices de la hegemonía del capital. No podemos dejar de denunciar las tempestades a las que se está viendo sometida Gurea Malurra. Las variables dañinas se multiplican a sí mismas día tras día en una curva exponencial. Las próximas, las venideras son cifras catastróficas. ¿Qué legado vamos a dejar? La gran diosa Mari, nos observa desde su atalaya. Esta lluvia, no son más que las lágrimas de la gran dama, que sumida en la tristeza, espera la hora en que matemos a Kismi y se dé la vuelta de los gentiles. Revolucionen, gastes, revolucionen, revolucionen, revolucionen. Agua marina El cantinero Es Un buen cubano Que una historia De amor Globola Para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba, Solo bebe aguardiente Para olvidar Cuando va por el puerto Deme la cruz Siempre a tomar más el mar el cielo lo hacen más marinero porque hincharon las vedas aquel berea hautatzente ara rachar Otra vez? Necesito Dero, amago Para Olvidar el pasado Que no No se puede olvidar Si yo Pudiera cantar Pero La pena Me ahoga Yo recuerdo A todas horas mi Cuba Ya no la puedo Gartinero de Cuba, Cuba, Cuba Gartinero de Cuba, Cuba, Cuba Olo oh, bebe aguardiente Para olvidar Ardiente Para olvidar Oh! Oh cuba hermosa, primorosa Por qué sufres hoy tantos quebrantos? Oh, oh patria mía, ¿ quién diría que tu cielo azul Nublara, nublara el llanto Oh, al contemplar Al contemplar guardiente sol Tus campos plenos de verdor Pienso en el tiempo aquel En el tiempo que fue Cuba Oh, en el susurro del palmar Se siente el eco El eco resonar De una voz de dolor De amor que le llama Cuba Gua, Gua